representante esto qué es actitud, acotigot, ah, echó una que balón. aquí, aquí. aquí, aquí. Ya, ya está activado. Sí. Es que si, sí. si es que si no oye. Sí, así ya está. Es que se escucha el audio. Era eh, sí, sí, sí. una meta. Bueno, el grup de continguts eren, bueno, érem dos subgrups, primer amb la Cecilia Alcaraz i jo per una banda i ara han patidar en tot germs simpàt. La Lídia el Martí, el Martí i la, la luna i, i la noia aleshores eh, bueno, hem fet llista dels temes que havíem, que havíem fet entre tots ens ha sortit la selecció final de conceptes eh, construcció del jo que inclou tema d'emocions, desenvolupament sostenible, relacions nord-sud drets humans, pau, resolució de conflictes, ecologia i sostenibilitat consum responsable, rol i diversitat cultural, mitjans i TIC des de la lectura crítica finances ètiques democràcia participativa història de relacions nord-sud i sobirania alimentària aquests són els temes que han sortit de la suma de tots dos aleshores el tema de criteris, la veritat és que ens hem a mitges per què no dir-ho i llavors es eh, Bueno, aspectes que hem tingut en compte a l'hora de fer la selecció era una mica que fossin temes globals perquè bueno, hem vist que ens sortien en primer de tot quan els teníem tots estesos hem anat agrupant, no? llavors hem vist que realment hi havia molts que els podíem posar sota un mateix paraigües aleshores aquest era un, que fossin temes globals després que, que que més enllà de l'individual parlessin de, de la part social també, que anessin una mica més enllà, que facilitessin l'anàlisi de relacions no sud i anàlisi del context, la capacitat crítica i que aportessin alternatives doncs, a, a, al model que predominant. predominant Exacte, aquest seria, jo crec, Perfine. en general. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. L'aplaudiment aplaudiment, no?, per el... Com després de la fitxa, la fitxa aquesta la pujarem al blog, la podreu consultar tots, la podreu comentar, la podeu ampliar, la podreu posar en, en qüestió. Així que no us preocupeu si hi ha cosetes que se us deixen a la mini presentació que estem fent. Vale? Bueno, passem a Jta Ah sí sí, bueno, clar clar. clar. Sí, exacte. si algú critica la vostra selecció, vosaltres podeu contraargumentar, eh? eh bueno, el grup de valors teníeu una representant, sí? Bueno, pues la Eugenia. que fagi la periodista. No, no, ja. <laughs> vale, del grup de valors que eren d'entrada la Sònia l'Alícia i jo per una banda i la Camino, la Mar, la Núria i la Sumta, per la sí. Vale. sí Hem decidit que al final els valors havien de ser eh, la solidaritat, el respecte, la cooperació, l'esperit crític, la justícia, l'equitat, la dignitat humana, eh, valorar la diferència, l'equilibri ecosocial... La corresponsabilitat, la creativitat, la pau, l'esforç i la comunicació positiva. Amb els criteris ons hem quedat una mica mitges, també no hem acabat el debat i alguns que hem utilitzat ha estat el poder agrupar mmm, pòstits que sortien com amb idees mmm, que ens semblava que anaven cap a la mateixa línia, intentar trobar un terme una mica més genèric que ho englobés una mica tot, en termes repetits i que es poguessin treballar amb, els, amb nens i nenes i joves i joves i bueno, i una mica això sí, ens hem quedat aquí quan... no passa res. després igual, eh? podeu afegir els criteris ara si sí, pensar una miqueta eh, quan arribem a casa podeu ampliar-ho ¿vale? bueno, moltes gràcies, un aplaudiment Eh, res, el grup d'actituds l'última terriba i la primera que em toca jo em trobo jo trobo un i gèstic i res de nosaltres el nostre grup està format pel Mariano, l'Oriol la Míriam el Miguel, la Pepa la Clara i l'Aurora i jo que em dic Sílvia eh, llavors aviam també hem fet una mica com tothom, que és quan teníem tot aquell batibull de pòstits doncs mirar d'organitzar-los una mica eh, i llavors doncs, bé, hem arribat també doncs, a, a, unes, a una sèrie de conclusions amb la qual ens hem posat d'acord de seguida perquè entre tots dos grups sí, entre tots dos grups, doncs, el, que, el que hem vist és que amb moltíssims coincidíem i després amb els que no havíem coincidit és perquè hi havia coses a comentar Eh, aviam, començo a explicar-vos una mica amb els que coincidíem Coincidíem amb empatia, amb pensament crític, amb responsabilitat, compromís, diàleg, escolta activa, cooperació, respecte, autonomia, creativitat eh, Una actitud proactiva, eh, la coherència, una actitud no violenta, una atenció a les emocions I després, eh, aviam, això hi havia coses que englobaven altres, altres actituds Però sí que és veritat que hi ha hagut unes quantes paraules que no les hem acabat de posar perquè ens feien una mica de mal a les orelles. Eh, quan parlàvem del d'altruisme, o quan parlàvem de sensibilitat, o quan parlàvem d'obediència, o quan parlàvem de... Tot això tenia unes connotacions, a vegades negatives, que feien que no ens acabéssim de posar d'acord i que haguéssim d'estar una estona. Sí, però si ho mires des d'aquesta banda, sí, però si ho mires des d'aquella... I llavors això no ha arribat al llistat, però possiblement alguna d'aquestes idees en el fons estàvem tots d'acord amb què hi podien arribar, però no trobàvem quina paraula fer servir. I una cosa que no, tampoc hem trobat molt bé com posar-ho era el tema de l'atenció a les emocions, i ho hem posant així, atenció a les emocions, tot i sabem que això no és una actitud, però que, però que enteníem que això havia d'estar de, aquí, no? que, que calia tenir en compte no només la, la, la, quan entrem en l'empatia amb els valors de l'altre, sinó què em passen a mi, no? si una cosa em crea por, em crea rebuig, em crea jo això com ho porto i com ho porto quan relaciono amb els altres, i per tant doncs, per això ho hem col·locat en aquí. Eh, la primera voluntat lògicament ha estat de posar-nos d'acord ha estat molt ràpid posar-nos d'acord ha estat molt senzill però el que us comentava és doncs, que hi havia paraules que tenien una càrrega que feia difícil incloure-les eh, ells han parlat més de temes educatius nosaltres potser una miqueta menys eh, i ells també han tingut en compte doncs, que, que es pogués treballar dintre de de l'escola que es pogués treballar en diferents àmbits d'edat eh, que anés una mica de les actituds personals que sortís una mica després que a fora I, i nosaltres, doncs, eh, amb algunes coses doncs, per exemple, al col·laborar hem, hi hem trobat que hi havia moltes altres paraules que anaven aquí dintre que si la cooperació, que si la participació, que si el treball en grup que si... hi havia moltes coses i, i al final ho hem acabat englobant amb aquesta paraula o el tema de l'autoestima, que hem entès claríssimament que, per exemple, hi havia la part d'autonomia eh, que era imprescindible doncs, que les persones que treballessin en cooperació fossin autònomes realment, doncs, bueno, fossin, fossin persones senceres, però per això necessitem que tinguin una autonomia equilibrada i totes aquestes coses. Es nota que faig reunions llargues? Eh? Doncs bé, i, i més coses que ja no ens ha donat temps, perquè aquest senyor ha anat passant. Teniu tres minuts, teniu dos minuts, Així no es pot treballar. voleu afegir alguna cosa comentar alguna coseta més digues Una digues, digues. No? No, a veure, és complicat a veure, la diferència entre contingut, valor i actitud les fronteres són molt, són molt juntes perquè un valor el pots tractar com a valor el pots tractar com a contingut i també pots acabar aplicant actitud però bueno, és molt Difícil, era difícil eh? l'establir com com grans eixos em Va sembla la part de contingut sí que cada una mica més al marge que la part de valors i actituds que mm. s'han barrat una miqueta, també parla una miqueta que entenen com un valor com una actitud, està clar que és una conseqüència segurament una cosa o l'altra que m'ha mm. entrelligada, però també diferencial perquè s'han unit termes o fins i tot a vegades els termes els pots posar no sé, amb està escrit d'una manera o d'una altra, però estaven escrits també de la mateixa manera, potser per a les rivalitats, crec que és important, no sé què ficaran significantment els balos i les actituds perquè, bueno, potser no caden. La loxina tenia molt clau tampoc, eh. Però bueno, en realitat és més fàcil compararlos eh perquè són molt similars, és un problema que sempre de todos los alumnos, es eh, hacer como dos columnas cuando tienes que hacer una, una... es la trampita para hacer una planificación, cuando te piden eh, la actitud y el valor. Es decir, eh, poner el valor y luego pensar qué actitud necesitas para crear ese valor. Entonces los pones al lado y... y